Të nderuar besimtarë. Çkuar Allahu i madhëruar e nxorri Ademin nga xheneti. Dhe e nxorri gjithashtu dhe e përzuri Iblisin nga mëshira e Tij. Që në atë moment Iblisi e armiqësoi Ademin Alayhi Salatu Wassalam dhe u betua në krenarinë dhe në madhështinë të Allahut çaji do përpiqet se si ta humbje, ti humbi pas arës së të Ademit. Dhe si rezultat shumëica e tyre nuk kanë përqen falëndërues ndaj Allahut subhanuhu te ala. Dhe lufta e tij u vazhdon edhe sot e këtyre ditëve. Ushtarët e tij janë përhapur në të gjitha vendet dhe punojnë dhe luftojnë dhe përpiqen Për të ahumbur njeri unë nga rruga Allah subhanu wa ta'ala Dhe për t'i bërë, përpishin që t'i bërë njerëzit, bita ademi, shok në gjahenem Sepse i blisi e humi vetë mëshirën Allah Për të arësua i donë të i qiftë mëshirë të ahumbi dhe njerëzit Pandaj dhe ju betua dhe përpishin dhe lufton Dhe do luftoj dhe eri sa të bërë kemeti për të arridur të lësionimi dhe kush shkon në basti, a ish më të vërdet i humbur, kush një kërugën e ti, a ish më të vërdet i shkataluar, a i ka humbur atë të që është këneisi Allahut, ka humbur mirësinë Allahus subhanu wa ta ta'ale dhe këneisi në ti, dhe ka fituar këneisi në iblisit dhe dhe bëtë shokmë të në gjenem. Që është e marë madhe e cilë e ka sënuar dhe sënun iblisit? Tek njeriu është të ndhierë njeriu me njësimin e Allahut. Sepse njësimi i Allahut është çështja më thelbësore për cilën Allah ka krijuar universin dhe ka krijuar njerëzit. Dhe iblisi nga që e di shumë mirë që ky është synimi për cilën Allah ka krijuar si njerëzit, dëshiroi që, në kërë dhe ata që me të nxjerrë njerën nga ky synim, të bëjë ato që do bëj veprimet e tjera jashtë synimit ose në kundërshtim me këtë synim, që ata të humbasin zemrimin e Allahut dhe mos zbatojnë atë gjë për cilin e ka sillon dyja. Ua ma khalaqul jinna wal insa illi ya'budun nuk krijova xhinde njerëz vetëm se që të madhurojmë. Allahu më dhuroan aka se të dyndnja që ne të bindemi urdhrave të Ti edhe të zbatojmë urdhrat të Ti dhe të adhurojmë Allahun subhanuhu te ala vetëm. Kjo është arsyeja. Prandaj dhe iblisi përpiqet që të humbi njerëzit. Format e humbisë të tijen të shumëta, që dhimit i shi qartë, a i dëshiron që njerëzit i fusin në shirkë, që ta adhurojnë vishkatitë e përveç Allah u më dhuruar, në format të ndryshme të shumëta, të shumë lojshme, nuk ka problem për të se në cilin për lojeve të shirkë dhe të kufit e nëzirë njëri unë, e në cilin për të nëzirë nga mesatari dhe nga rrugë e për detë, pas e nuk shetësojnë se kojtë shumëta. Inna ash-shaytana lakum aadun fatakhidaw adu wa inma yad'u hizban li yakuna min ashabis sa'ir. Shaytani per ju është armik, prandaj konsiderojeni te armik, ai fton partin ti ti e tij per tu bër banor te xhehenit. Partite e tij jan ato te cilat ndjekin atë dhe zbatojn kërkesat e tij. Edhe nese njeriu shkon mbas te dhe kërkesave te tij, ai do gojë te prej partis e tij edhe do shkojme te xhehenit. Elam aahad ileikum ya bani adama la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. O bita ademit. A nuku ka marvesën që të mos adhuroni shejtanin, ai për ju është armik i qartë. Ka dhënë dietarët shumë se njerëz nuk kanë adhuruar në të vërtetë shejtanin, shejtanin. Por ata janë janë bindur urdhrave të ti, edhe bindën në urdhrave të ti, Allah subhanahu wa taala ka qitu adhurim, do kjo është me të vërtetë adhurim ku njeriu i bindet urdhave të dikujt të përveç Allahut, në kundërshtim me urdhat e Allahut e ka dhëruar të ndërtet. Sishi thotë uh, uh, pyet Adibn Hatim profetin sallallahu aleyhi dhe sallam i thotë dhurur Allahut, ne nuk e adhurohim për frikën tonë. I thotë profeti sallallahu aleyhi dhe sallam, a nuk ka bënë halalin haram dhe haramin halal dhe ju konzonin till apo? Atë ky është adhurimi. Ky është adhurimi, i njëjti adhurim të, të cilin bëjnë sot shumë se njerëzve. Ata haram i në përën halal Halal i në përën halal Ashtu që rëthot dëshirë e tyre Dhe si që ha Inspiron iblisi dhe ushtarë të ti Në zemët e tyre Për këta rësio ata a ja dhurën ata Përveç njëzëve të sinqert Fëtë Allah i më dhurë Inna i badi lejse dhe ka lejim sultanum Illa menit të bakim i në gawuin Fëtë ro përte mi Ti kundrej të tyre, i thotë Allah i më dhorej i blisë, nuk e pushtet përveç, kunde, përveç se nëmë prejështohen atët të, atë të cilet në dhjegjen në rrugën të në të në të humbor. Gjithashtu i ka thëmë veç i blisë, Allah s.a. Uala te gjithu, akëtë, u më shakirin dhe shumitën e tyre nuk e përti gjithë falendaluet, do të dohëm në në vërre për të shumitësa. dhe pakisa e në ata cilët e ambisimtar të vërtet që shpëtojnë nga shenriti. Për këtarë syve, njohja e kurtëve të shetanit është në një gjerët në të rëndësishmë për njëriut. Sëpse, rëziku i madhë që i vjen njëriut është rëziku që i vjen nga njërë mikë i pa shikushumë. Një njërë mikë i cilë nuk të denga përpara, por të vjen nga mbrapa, të vjen nga gjitha format, pa shikuar të ta. Nëse ti ka e mikëm për para Ti zhuar së të hapurë dhe i vigilent Të rrush për ti Ndërsa ku a i të vjen nga atolle formash Mënyrë që ti nuk i di, nuk e ke i den Asë nuk e atolle perspektive Dhe, dhe atolle përvojen Si që ka a i Normalishe dhe më thënë a i Tumë Allah i më dhurë ka thënë në Kur'an Innehu jarakum huo Kabilu min hajthu lateronu A i ju shikon njube A i edhe Domthon djeksët e tij, pasardët e tij, fisit e tij, ti shikon Juve ande nga ju nuk e shikoni. Domthon ata na shikojnë ne nuk, ne nuk i shikojmë. Domthon kemi një armik, i cili është armiki përbetuar që do ta humbi njeriu. Kemi një armik i cili nuk shikohet për nga nga nënën e sultonit, ne nuk e shikojmë. Vetëm së rrasa të ralla që mund t'u dal disa njerëzve, jo të gjithve, në përgjithësi njerëzit nuk shikoj. tjetër, jesht, e shikojnë. Diçka tjetër, gjithashtu ai është ë me përvojë shumë të madhe kurse njerëzit janë pa përvojë në lidhje me kurthën. Gjithashtu shejtani nuk flet gjum. Trëgohet se një prej selefëve është pyetur i kanë thënë a flet shejtani? Dhe ka thënë po sikur të flinte do gjeni prej tij rehati. Shikon edhe në gjumë që sonë, edhe ditën që sonë, edhe natën bën dezvese. Edhe të shkakton probleme shëndetësore, shkakton probleme edhe më shpirtërore të edhe dushimet, të nëzitje për bërgjënave e mëralë, nuk është duke u përpikur këndë njërë për të humbërë ata. Pra ndaj duhet që njërë tjetë vigilent këndre ti armiku, se kjo armiku nuk është se armishtë të tjera. Kjo është një loj armiku i thili harroat shpejt një njërju, në që nuk e shikon njërju e ta. Edhe me ndonë që shdoj që i vjen e ka nga vete e ti. Pandaj kur i vjen i vëzesa e shejtani thotë kjo është na vetë ime. Kur vjen i vëzesa e shejtani kjo është na vetë ime. Dhe sa i bën vëzesa e shejtani i bën i bën i bën, desat mendon një njeri që më është vërtet unë që kam një i keq, pandaj mendoj këvon për gjatë këjia. E gjithë kjo domodin vetëm nga iblisi. Pse? Qi ti krijon një pushtytë të njeriu, ti ndot të shumë njerëz, ti krijon një pushtytë që është njëri i keq, që ai dëshiron vetëm të keqen. Dhe kështu ai fut edhe në në në shir, të bëjë shok Allahu subhanahu wa taala, të largohet nga tauhidi dhe golmë e vërtetë e marrë. Trëgohet një herë që ka qenë një person besimtar i mirë, adhurues i Allahut subhanuhu teala. Edhe më vesh që në një fshat të thaktuar ishte një pemë të cilën e adhuronin njerëzit përveç ad Allahut. Për so për dhe shkon me sopatën për ta prerë pemën. Shkon me sopatën për ta prerë pemën. Rrugës i del iblisi në formën e një njeriu dhe thotë mos shko ta presësh. E merr vesh i shejtanin. I thotë do ta pres. Unëm shejtan nuk lej, thotë hajde provoj. Edhe bërë mundi me shëtanin Bërë mundi këj besimtari me shëtanin Edhe e mund shëtanin Besimtari e mundi shëtanin Basi e mundi Shko, me forës nuk e alitit dot Ate përdojr hile shëtanin I tha shëtanin Këthe u këtë herë, than Shko në shpitha dhe fli gjumfa Sepse në më gjithë, se shdo t'i më gjithë Dhe gjithë një monedë për e arit të koka jote Të jastiku jote Përndaj, mos e pripemën Ktu më vështrojnë jo. Edhe këtu më vështrohet në shumicën e rasteve njeriu tek pasuria e të dhunjaja. Ktu më vështrohet. Edhe kthehet. Gjithatë iman që kishi qisë dhuar Allahu për gjithë parat sa je e as Jesuei. Për noi që heshte në as të keqi vetëm për para. Shkoi Edha shejtani i çonte nga një monedhë ti, i çonte nga një monedhë për ari në mëngjes. E çoj disa ditë pastaj nuk e çoj më. Ku nuk e çoj më, ky sa tashi do marr sopatën ditë ta pres përmasa sepse nuk po më çon me shejtanin. Tashi vajzë ta presseim, po. Ishem më bete tjetër si. Fillim vajta pres për Zot Allah, por tash shkoj kur nuk shkoj për Zot Allah, kjo për parave. Edhe u ndërzuam domodin ato raportet. Ndërzuam raportet. Shkoj dole shejtani rrugut të shkos. E do të di pse peve, sepse pret do të thot. Po si se pres, po nuk le u thot, po s'më do bë mundi, bëj mundi e mundi shejtani. Shejtani ishte që e mundi. Dhe mundi shetani. Shetani mundi. Edhe, e mbasi e mundi thot, si mund? Munda, sepse herën e parë ti kishe qor Allahu, edhe unë kishe fuqinë e teje, por ta shitë se ke për Allahu. Farë do munda atë. Fi nuk e pret dot. Edhe se la ta pres. Historitë të tilla ndodhin shpesh. Qëllimi është shيطانika kur do të më dha ata të tjerë ti më ushtroi duke u treguar që pema duhet ta adhuron për veç Allahut kurse kthem të më ushtroi duke i thënë duke i treguar dynjan edhe kështu kthe me dynjan atë me diskotjetër tjetër me diçka tjetër të tretë edhe të gjit i bashkonim qëllimi vetëm për të bërë ushtart të blisit dhe banor dhe komshime pranë xhehenemit Allah na ruajt për këtë arsye Duhet që besimtari të mësoj qështet e të uhidit. Kush është të uhidi? Qështë të njësosh Allah në madhërruar? Të mësoj qështë shirë ku? Sepse duke i mësuar këto, a i vetëm në të leforme dëruhet. Të mësoj ku fitë Allah që të ruhet, mos i shkidi ato, nëse të dëshiron të shvëtoj prej kurthët shëtanit. Edhe sot i ksej dite, kurthët e shëtanit vazhdojnë edhe zjeronë. Edhe mundeshë të të regoj një një njarje konkrete të ciren e kam dëgjuar dje. Kjo njarje është, në më thënë, në punë e sipër. E kam dëgjuar dje nga i vla musimani, është një vla në më që jeton në qytetin tonë, dhe ma ka të reguar të njarje, këte njarje ka të reguar vetë, në më thënë, në protagoniste të njarjes. Edhe mundeshë mundeshë të, të reguar qikonin se që fa hilesh për dur i blisi i për të humur njëzitë është një vajzë e re, nuk është musimane. Rëtë një se 2 vjeshtë, një se 3 vjeshtë. I ka dalë shëjtani për para, në forënë me një njëri u të mirë, kjo është një qytet në timë, jeton sotë i kësë dite, të shi është në të le moshë që po që vë thashë. Edhe kësa i ka ndonë së njërë, dhe po i ndonë. Shëjtani i ka ardhur, më thënë i ka thënë, unë ka më ardhur të të, të, mbroj, sepse ka disa të tirë, që duen të të rafi dhe të të dëmtojnë. Edhe i shfaq të gjinë tjerë, edhe kërë luftonë këndër të tyre, luft, luft përvërdetik, shumë në mënë me grusht, të duhe rafë me një tjetërin, i bi muaj me grusht e shikoni vlajë nësaj, që bëndhë? Po rafë shëjtani dhe edhe, i të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Mesazhi kërkesa gjëra në radh e premton do të bëjmë kështu do bëjmë ashtu i thoshe ti do të bësh ruse do të çrosh mirëris i thotë asaj do bësh ruse do bësh ashtu do bësh ashtu e i ka premtuar edhe i ka sinja abetare për mësuar arabisht do më thon për mësuar arabisht shkronjat që ta bëj fallxore domoshta të kulluar ta bëj tamam fallxore domoshta 24 karashe edhe i thot shejtani gërmu përpara shpisë ande kjo është një fshat ë ti fshat Librazit Gremon për pashtësisë aty ke një thesare. Gremoni vëllai i saj aty 2-3 metra, thellë nuk gjen asgjë. Mbas se nuk gjen asgjë, i dënë shejtari, edhe i thotë kjo zgjidhet, zgjidhem që thotë. Unë e mashtroi, kishë mashtri një parë. I thotë dhe shikovët aty nuk ka gjellë, por ju thotë familja juaj ka marr papuntim. Për këtë arsye, ju do dë, dë të ndërtoni këtu te kjo gropë një teqe. Do dë ndërtoni një një një teqe qi, domethënë vin njerëzit tu atë hetë parë. I thotë kë po fundojun, nuk do të ndotë këtu sepse kë rrug, këtu kalojnë njerëzit, sikiston do të ndotë këtu. I thotë do ta ndërton se për ndryshun un do të verboj. I thotë shejtani. Dhe kta sponsorojnë se normalisht domethënë njerëz thjesht që kanë frikë më radh duke shikuar ato arsye të tyre të dyjas, jo duke shikuar anavetare, edhe e bë punë me vërtet shejtani. Kalojn disa ditë pasaj, u mbushën mend e vllajsaj dhe detyrohen ndërtojnë një teqe, më sonë thajë vajë mosom tregoj që është gjysmë metër me gjysmë metër. Teqja e vogël aty pa është pjesëtyre ku kalon njerëz aty. Edhe i thot të saj që ti do të vinë njerëz nga qytete të ndryshme për t'u shëruar, prandaj ti duhet të shrosh atë, domethënë. Gjithashtu i thot të saj ne do të fejohemi, do fejohesh, o mos ka ardhmë troku njëtru, do të vijnë, do të vinë një, vi, vi një person nga Laçi dhe një persona nga nga Korçë thotë. Kur të nesër më në mëngjes e marr e merr një person nga lajmi i telefon, e merr një person në Korçë. Çuditë, thotë thot, po miu numrin ti nuk e morr. Nga e dini që unë ka kam merrën Filanin me radh, thotë ne, thotë po për këtë lajm dhe këtë Korçës. Kam gjithë një letër, mund të mund të ke stiku, në cilën është shkruar emri jot, mbiemri jot, adresa jote e plot dhe numri juaj të, të telefonit. Tur janë prava, të vërteta. Këto janë duke ndodht tashmë. Edhe këta tash i duan karjerën në Hall of Fame. Edhe për këtë rrymë vllai i kësaj, të cilën duan ta bëjmë fallxore, është drejtuar tek muslimanit, ka mundsi ta bëjmë ose nëse ne kemi rënë shumë gjusht. Si ta bëjmë? Ideja është historia e të tjilo, kam gjithë vogujve të tjerë, edhe ka sa të duash. Një pjesë njerëzve bien pre e, e këtyre dhe bënë fallxore me vërtetë. Shkon njerëj i oti gjë sikur shrorë dhe çfarë ndosht? Kush është pjesa tjetër e filmit? Pjesa tjetër e filmit është që shejtani ka ushtar të vet, secilit hyn te ta njerëz. Hyn te ata njerëz, i smujin ata. Ose janë shokë të tyre, kushuritë të tyre, tafërmet të tyre, e rëndësishme është qëllimi të tyre është një, që të humin njerë ju. Vinë të ty, i thonë, duhet që patire të ti lute i teqës, përse teqës bëndëm dhe dobi. Po e bërë i të legjë njerë ju, e mërë i vullë në përgjendem. Po e mërë i vullë në përgjendem, pëse shëtani nuk dojë që ti dhe më për ti. Pasaj, den shëtani, shërohet, apo nuk sh Sepse qëllimi i tyre kryesor është ta humbi vitë, ta humbi njeriu, të humbi vitë Ademit vërtet. Edhe në rastet e tjera thash ka të tjera që ndodhin në Shqipëri dhe ndodhin i përdor shëjtari i thënë njerëz, gjen disa njerëz të posaçëm dhe i përdor ata për bita demin, të humbur vitë Ademit edhe formash. Gjithë fill nuk kush është? Që ai është vetë i shaktarit të usmundjeve, edhe po ai është ai vet i cili denë një një unë moment për të kryku si shtyminë sikur ajo ushrorua. Rama an kësaj domethën njeriu moshtrohet edhe kujton se me të vërtetë shërimi që nga te teqet. Në rastet tilla ka treguar dëtarët i vetë mirë të tjerë në rastet edhe kohte hershme thotë u dilte iblisi, shejtani tek statujat, u dika aty domon adhuzo dhe u fliste, u ufliste. Ajo se thonë ato me të vërtetë se ajo duimi sot thojë që ka hak. Ja, na foli statuja donchë që treguoi më që që ka me të vërtetë, siç duhet. E dhe nuk të dhe mashtrimesh a i mashtron njerëzit, edhe përpikjët i hungra ta nga ruhe vërtet, edhe njerë për atër që mashtron. A i që mashtron për e ti nuk ka justifikim të ka lau, mësot t'ikush ojo, po unë nuk e dhia. Pse, sepse mundësia për ta mësot vërtetën e kështon edhe për desin njerëju, nuk e mësot vërtetën, për shkom mas kotës a i shfajtor që zhjodit të lërru dhe përvede në vetë, kësë a lau në ruhe nga Elhamdiri, nga usalatu, selamun, rasulli, lau, ala, ali, unsah, vej, më bëndë Kjo ndo historie dhe dhe njëndo historie cila përstëritet dhe ripërstëritet gjithmon Sepse kurte të ti janë mëset njohërë për besimtarët Për këtarës, duke njënët jetë sy hapur Sy qelur Të ruë në kurte të shetanit Zbate urtë të Allahot Nërgohët në, në gjunafët që Allah i më dhurë Të ruëj, të ruëj në kurte të shetanit Për ndrysh Nëse njeriu nuk zbato lurdhet të Allahut, atëherë i ka për të rëndë, ka për të bërë prej e kurthës së iblisit, dhe ka për të çuar iblisi në atë që ka mundsi. Do urpiqet të ndonfarë ta çojnë në, në shirk dhe në kufër. Nëse nuk ka mundsi, do urpiqet ta çojnë në bidate. Por një gjunaftë e madhe, të cilat i duken siguri duhet një sy kur po bë mirë, apo i po bën keqes vërtet. Nëse nuk ka mundsi as të shikose bidatën, do ta çojë të gjunaftë të madha. Gjunaftë të madha, të cilat janë shumë të rënda të kalllojë më dorë. Në Nëse nuk ka mundsi tek ato, Do të pijë të afusi gjuna të vogla, në, në, në, nëse nëse humbet një breturë në këmbë, unë shpresoj ndjesin. Se hum shpresën përkundër dhe i përpiqet në të gjitha format që njeriu t'i bëjë dëm sa më shumë që të mundi. Nëse nuk ka mundsi ta fusi edhe tek gjuna fetë e vogla, atëherë ai e futet edhe tek gjërat që janë të lejuara, të cilat e prekupon njeriu prej adhurimit Mëdhurur, të Allahut, madhëruar që ai të popokohet me dynjan dhe mos mend madhrimin Allahut që që është adhurimit të adhurimit Allah për të tjetë gjithë dytësore dhe jo parsore për të. Edhe nëse nuk ka mundë si asme këtë, edhe njeri u pasaj filon dhe ka për parsore adhurimin Allah, atër e lodhë, i shikon ndërmjetë dy sevapëve e në vit njerë që të bëja të pun që ka më pak sevapës e tjetra. Ka më pak sevapës e tjetra. Edhe nëse nuk arrejnë asë as një për tyre, atër i blisit që përdor, atër përdor forësën fizike Në basë gjithë të tyre, iblisë i përdohë forse fizike, si i përdohë forse fizike, qënë ushta artë të ti, që ata ta më ndojnë fizikisht besimtarin, i cili kaloj të gjithë të këto testimet e iblisët. Kaloj të testimi në shirkut, bidatit, gjuna vendha, gjuna vendhvoglët, halalave të cilat janë po të pruan dëmë të mjëriun, në mund të qërtja e se vapërë që du të bërmë shumë, e, në basë gjithë të këtyre, Atëherë, domethën çon ushtarët e tij për ta dëmtuar ata fizikisht, për ta rrahur, mbas së për ta vrarë. Edhe këtu pas ai nëse besimtari qëndroni fort në këto lëgrade dhe i është shpreh të vërtetën që ai di dhe e zboton atë ai ka arritur gradën më të larë se mund të arrinë njerëzit këtu që gradës së dhënëve. Përse Allahu na mëdhëruar ne mundsoj të arrijm këto lëgrade. Qëllimi është besimtari duhet të jetë i hapur sepse i blisi ka kurthe të shumta dhe për kurtheve ti e shkjo qutregova dhe jo më këto tregova por çe ta dini që ato e keni përpara jush, mbrapa jush, nga djatha juaj, nga majta juaj, nga të gjitha anët përveçse lart, nuk e keni. E keni nga të gjitha anët pse për t'u humbur. Prandaj mosu kuftoni, por drejtoni Allah subhanahu wa taala. Dhe lutjen e ati që të shpëtojë nga sëmëri ti, na shpëtojë gjithë nga sëmëri ti, se sëmëri i blisë sa sado i madh thjet, po çesë besimtari i lidh zemrën me Allahun, nuk ka çaj bën. Nuk ka çaj bën shejtani dhe as kurthe ti. Që sallallohuni më dhurojë na ruaj nga kurthat e policisë dhe kurthat ushtarëve të policisë na bëj prej robë të dëvojshëm Allahu është më i i drejtë kam